Місто йому сподобалося, та і здоров'я тут одразу ж поліпшилось. Зрозумівши нарешті, що він пережив на своєму віку досить пригод, яких інші не побачать і за все своє життя, Блад вирішив оселитися в цьому місці і повернутися до професії лікаря, з якою він не дуже розважливо колись порвав. Оце і вся його біографія, принаймні та її частина, яка мала скінчитися в ніч, Седжмурської битви через шість місяців після приїзду Блада у Бріджуотер. Вважаючи, що наступний бій зовсім його не обходить, так воно і було, і байдужий до збудження, яке охопило цієї ночі місто, Блад вирішив ні на що не звертати уваги і рано ліг спати. Спокійний сон огорнув його ще задовго до одинадцятої години. А об одинадцяті, як відомо, Монмут вирушив із своїми повстанцями брістольським шляхом, щоб обійти кружною дорогою болотисту місцевість між ним та королівською армією. Відомо також, що свою кількісну перевагу, яку могла ліквідувати хіба що стійкість регулярних військ противника, і перевагу несподіваного нападу на сунну армію, Монмут через грубі помилки і погане командування втратив задовго до рукопашного бою. Армії зіткнулися близько другої години ночі. Проте далекий гуркіт гармат не порушив мирного сну влада. І лише о четвертій годині, коли вже почало сходити сонце, розганяючи рештки туману над полем битви, його безтурботний сон було порушено. Сидячи в ліжку, Блад протирав заспані очі, намагаючись зрозуміти, що сталося. Хтось невпинно гатив у двері його будинку і безладно кричав. Саме цей голос і розбудив його. Гадаючи, що йдеться про якусь невідкладну допомогу породіллі, Блад надів халат, пантофлі і зійшов униз. На сходах він мало не наскочив на перелякану місіс Барлоу, яка теж схопилася і не знала, що робити. Блад заспокоїв економку і пішов відчиняти двері. За дверима, в золотому промінні сонця, що саме сходило, стояв захеканий юнак, брудний, запилений, у подертому одязі, замість лівого рукава його камзола та лахміття. Він стояв коло загнаного коня і, вирячивши очі, довго не міг вимовити й слова. Блад, Одразу ж впізнав молодого шкіпора Джеремі Піта, племінника дівчат, що жили навпроти.